טוב? <coughs> ‫אנחנו היום מעטים, אני רואה, יחסית. <מח> ‫זה <מח> בסדר. <מח> ‫לעומת זאת, <מח> כן. <מח> ‫אבל... ‫אז אם למישהו יש איזו שאלה, או... מה זה בודהיזם? ‫בודהיזם מהו. ‫כי יודע? ‫ אני קוראת לך סדר. ‫-כן. ‫-ביקראת. ‫אמרו של אמנטי צעיר, ‫של דייף שטויוס. אוקיי יש לנו תיאור של הגיהנום פשוט, שישה עמודים רצופים, ‫רק של של הדבר הנורא הזה, ‫שקוראים לו ב... ‫עוד פעם, איך הוא ‫זה כמו שלא אומר לי, ‫כשרק יש ש... ‫-כן. ‫אז אחר כך זה הביא אותי למחשבה. ‫עכשיו, אני אומרת לעצמי, ‫מי מאמין לשטויותיהן? ‫אבל עובדה שזה עבד ‫במשך מאות מאוד שנים. ועדיין עובד. ‫-ועדיין עובד. שכל הדתות ‫המונותואיסטיות, מבטיחות איך עוד גהנום או עדן בחיים הבאים. כן. והבודהיזם, בשאלתך, מה זה בודהיזם או גן עדן? מתייחס למה שהבנתי, שהחיים האלו יכולים להיות או גן נכון. זה הייתה הערה שלי בגבי ‫הוא קודם בודי אלן אמר, ‫אני לא מאמין בעולם הבא, ‫בדיקאו, במהלך ביטחון של הנעמות, ‫אני אקח זוג חטונים. מה אני אקח? זוג חטונים. ‫אה, להחליף. ‫כן, הבודהיזם בניגוד... מבחינת האמונה זה אותו דבר. ‫כולם מדברים על לאהוב את האל. לא, הבודהיסטים אין להם אל. מה? לבודהיסטים אין אל. לא, אני כבר לאהוב, רואה היקום, את ה... להכניס את האהבה לתוכך לקיים. כן. שזה בעצם גם דוד המלך, שרקעה עוזב שם, שהוא אוהב את ה... תמיד אתה רואה את הילדים כנגד עיניו ואוהב אותו. זה עובד על אותו דבר. אנשים הם אנשים בכל מקום אבל נכון ברור. בדיוק היה מהחדשות שבאים בבורמה זה הופך לדעת בעיקר כשהדעת הופכת להיות גם חלק מהמדינה, כמו שאנחנו יודעים, עלי רוחבות, זאת אומרת, זה הופך להיות משהו לגמרי אחר, הופך להיות עוד אידיאולוגיה שבשמה אפשר להרוג וכל דבר להצדיק. אבל אם נסתכל על הבודהיזם כגישה לחיים, אז מה שחשוב שם בעצם זה א', שאין אלוהים, ומבחינה זאתי הכל עובר עלינו, <אח> אנחנו אחראים על מה שקורה לנו, ולא איזשהו גורם חיצוני, ויש... והגישה הבסיסית היא שאתה אתה יכול לשנות את המיינד שלך, זאת אומרת, זה מה שאתה יכול שקורא, לשנות. אנחנו לא עושים על מה שקורה לנו, כי מה שקורה לנו שורה לנו. לא, אנחנו אחראים, ראשית כל בואי נגיד <שק> <שק> בצורה <שק> שלילית, אין אף אחד אחר שאחראי על זה, בסדר? אי אפשר להעביר את, ה... את האחריות ל... לאיזשהו יצור חיצוני עליון ששולט בעולם, ואנחנו ה... גמדים הקטנים שהוא משחק איתם. והדבר השני, אנחנו כן יכולים לשנות את הצורה שאנחנו חושבים. שיקול את ה... לא, זה לא בטוח. לא, זה בכלל לא בטוח. כאילו, בבודהיזם זה ישנו, אבל יש הרבה דתות שאין שם כזה את הדבר הזה. ומשני הדברים האלה... ביחד, <coughs> אז כן, האחריות עוברת אלייך. זאת אומרת, רק את, זה, זה שני דברים, זאת אומרת, א', את בעצם יוצרת את העולם שאת חיה בו, בגלל זה, כמו שאמרת, יש סמסרה ויש נירוונה, וזה נמצא הכל פה, וזה בידייך. עכשיו, וזה לא דווקא ש... מה שבידייך, איך אני... מקבלת את, את, את מה שקורה. שקורה. כן, כן, שקורה, כן, לא כן, כן, אבל איך שאת מקבלת את מה שקורה, זה, זה, זה מה שקורה. בעצם, זה בעצם זה מה שקורה. צובע כאילו את, את, את העולם, זה מה שחשוב בעצם, <שקורה> זה איך שהעולם נראה לך. אין עולם, כאילו במירכאות אמיתי, שאת צריכה, שהוא אובייקטיבי ואת לא יכולה להשפיע עליו. כמו שבפיזיקה המודרנית אומרים שעיקרון אי הוודאות של אייזנברג שאם אתה צופה בניסוי אתה כבר משנה אותו. ואותו דבר בחיים שלנו איך שאנחנו מסתכלים על העולם ככה הוא נראה. זה לא שיש עולם מסוים שהוא ככה ואנחנו צריכים להבין אותו ולראות אותו נכון. לא, אנחנו, כשאנחנו אומרים שאנחנו יוצרים את העולם, הכוונה היא שאנחנו אלה שמעניקים לעולם משמעות. אין לו משמעות כשלעצמו. אנחנו בעצם הופכים אותו לבעל משמעות, או לבלי משמעות. אבל זה אנחנו, זה... אחריות מאוד כבדה, כאילו, כי אין פה איפה לברוח, זאת אומרת, זה לא, תכף אני אסתייג מזה, אבל זה לא אכלו לי, שתו לי, עשו לי, תראו מה קורה וזה, אלא, זה נכון שיש לנו קרמה, זאת אומרת, זה נכון שאנחנו לא מתחילים כעת, וגילנו המופלג, אנחנו לא מתחילים מאפס, אנחנו מתחילים עם כל המטען שצברנו עד היום, אבל, המטען הזה הוא לא כופה עלינו בהכרח מה יקרה מעכשיו והלאה. אנחנו צריכים לראות אותו, אנחנו צריכים להתחשב בו, אנחנו צריכים לראות איך הוא מנסה להכתיב לנו מה לעשות, אבל עדיין יש לנו את החופש כן לפעול לפי הקרמה או לא לפעול לפי הקרמה. בשביל זה אבל אנחנו צריכים לראות אותו. אנחנו צריכים לראות את הקונדישנינג שלנו, וברגע שאנחנו רואים את הקונדישנינג שלנו, אז אנחנו חופשיים. אז זה יכול להיות בדבר קטן, שאני רואה ש... לא יודע מה, שאני הולך ברחוב, ואני רואה מישהו, והוא נראה לי מאיים, ואני מסתכל פנימה, ואני רואה, אין שום סיבה אמיתית לחשוב שהוא מאיים, אלא שהוא נראה לי מאיים, ואז הוא מפסיק לאיים. זה שהוא נראה לי מאיים זה הקרמה שלי, למה? כי פעם היה מישהו שנראה כמוהו והוא היה מאיים או ראיתי סרט והיה מישהו שזה או קראתי משהו או אני אפילו, זה לא חשוב אפילו בדיוק למה, החשוב הוא שיש הבדל גדול בין המציאות ובין איך שאני רואה אותה. וברגע שאני רואה מה אני בעצם מוסיף למציאות עם המחשבה שלי, אז כמו שאמר הרבי מברסלב, תדע שאם יכול לקלקל, יכול גם לתקן. זאת אומרת, אם אתה יודע ואתה רואה איך שאתה מוסיף למציאות כל מיני דברים, אתה יכול גם להוריד את זה. ואז תראה את הדברים כמו שהם. זה לא ייחודי לבדיל. לא. זה הכל... הכל נתון והרשות נתונה. כן, בסדר. אפשר, כאילו, זה יותר בעייתי ביהדות, כי יש הרבה יותר... אבל יש גם את המקומות האלה. כן, בטח. יש האדם מחפש משמעות. אה, בטח, כן. זה לא דת. לא, לא דת, אבל אמרתי שזה... כן, כן. לא לא, אין סבום טענה. אין שום טענה לאקסקיוסיביות, אני מקווה, מצד הבודיעיזם. לא, המורה שלנו תמיד היום. ו... אתם צריכים להסתכל כל אחד בתרבות לא. שלו ובדת שלו, תמצאו, תמצאו אותו, תמצאו אותם. כן. Okay. אם למדנו את מורה נבוכים, אנחנו יודעים שזה ישנו. השאלה, מבחינת הדת, האם זה המיינסטרים, או שזה השוליים הסהרוריים? השווים, הסבים שוותים. <laughs> <iyction ש PAcca> <itu> יש באסלאם, באסלאם יש את הסופים, ובנצרות יש את המיסטיקנים, וביהדות יש את ה... נגיד את המקובלים, אבל הם אף פעם לא במיינסטרים, ובבודיזם הם במיינסטרים, זאת אומרת, זה כולם מדברים, אין בעיה לדבר על זה, כאילו, ביתר הדתות, עכשיו צריך לזכור שהדברים האלה, הם דברים, מבחינה מסוימת כאילו אנרכיסטים. כי מה שאת אומרת, אתה, <laughs> אתה מייצר את המציאות שלך, אז אין, אז כאילו אין לנו משהו משותף, לא משנה, זה ראייה מאוד שטחית, אבל זה מה שכאילו מפחיד, יכול להפחיד את, ה-, את הרשויות, את, <אח> את המדינה, <אח> את הרבנים, וגם אותנו. <אח> <אח> <אח> כן, כן, אילן. אני <אח> פשוט... <אח> <אח> בת שבע שלך, איזה מאמר, כן, על uh, רגשות לא נעימים חיוניים לבריאות הפסיכולוגית שלנו. רגשות לא נעימים חיוניים? לא לבריאות הפסיכולוגית שלנו. אוקיי. מה שאומרים בעצם, כשהם מחקרים וגילו שאנשים שמוכנים לקבל את העובדה שהם עצובים עם העצב, כן, ולא לשפוט את עצמם בגלל העצב, כן, הם uh, בסופו של דבר אנשים יותר בריאים בנפשם. אוקיי, זה, אני בהחלט, מאמץ את זה, כן. מאוד מאוד בסדר. אז, וגם, למעשה, הטיעה שלנו נימנה ברשתו שלילית, כמו עצם, נראית כמעט אינסטיקטיבית. אנחנו מזדרזלים להרגיע תינוק בוחר, מודדים, מודדים מוכנית, אדם מצוי לידינו, שירגיש יותר טוב בהקדמות. כף בגיל צעיר אנחנו סופגים, ובהמשך מעבירים את המסר, שעצם זה דבר רע וכדאי להימנע ממנו. ואז שואלים, שווה אסטרטגיה שעצם זה דבר חיובי בעצם, כן? כלומר, בליוטית או לא? הוא קיים, כן, צריך להכיר בו. כן, זה אמירה שהיא, אני חושב שכולם פה... כולם פה מסכימים, אני מקווה. עכשיו אני רוצה לשאול, חשבתי קצת, אבל רציתי שואל אם עצם זה לא שיפוט בעצם. רגע, התחושה, איזה סבר אחד עצוב, עצוב, אתה עצוב, אתה חושב שהדברים לא יכולים להיות עכשיו, הם לא כמו שצריכים להיות. לא, לא, כי עצב זה כמו כאב זה עוד טרום, זה עוד טרום שיפוט. זה הפרימיטיבים, המדמנטים הבסיסיים ביותר. תראה, בבודהיזם יש 51 states of mind, שעצב זה אחד מהם. בואו נגיד ככה, שאני מתאר לעצמי, שמי שמואר הוא לא עצוב. סלם. נגיד, סלם. אבל אם אנחנו לא מוארים, אז ברור שבאיזשהו מקום, בואו נגיד ככה, כל דבר שתגיד, תחווה, תהפוך אותו. ותמלל אותו, הוא יהיה שיפוטי. נכון. עכשיו תראה, אם אני מגדיר, כמו שאני תמיד מגדיר, כל רגש, כל תחושה, בתור סנדוויץ', של יש איזשהו טריגר, יש איזושהי הרגשת תחושה גופנית, ויש מילה שאנחנו נותנים לזה. אז אם תחשוב על עצב, היה משהו, קרה משהו, זה לא חייב להיות דבר חיצוני, זה יכול להיות דבר פנימי, אתה נזכר במשהו, יש לך איזושהי תחושה, עכשיו הפרופורציה בין הדבר הראשון והתחושה היא שונה אצל כל אחד. יש אנשים שהתחושות האלה, נגיד, הן מאוד מאוד חזקות, נגיד אנשים נגדיר אותם, אנשים כאילו שהם יותר אמוציונליים, התחושה היא מאוד מאוד חזקה, היא ממש יכולה לשטוף אותם, ויש אנשים שזה מאוד עדין ואולי הם אפילו בקושי מרגישים אותה, אבל היא ישנה שם, ואז אתה נותן לזה שם. אז נגיד שאתה קורא לזה עצב, אז ברור, מבחינה מסוימת, זה שיפוט מבחינה זאתי שהרגש כשלעצמו, התחושה הפיזית, כל זמן שלא נתת לה שם, היא כאילו אפשר להגיד, לא אגיד שהיא ממש לא רעה, אבל היא הרבה פחות רעה מאשר שהיא נהפכת כשאתה לא נותן לה את השם. זאת תחושה, זה בדיוק כמו שאתה יכול אה, אה, להיפצע, וזה כואב לך, אבל אם אתה ממש מסתכל בתוך הכאב עצמו, זה הופך להיות משהו אחר לגמרי, זה הופך להיות אה, אה, מושא להתעניינות, ואם זה מושא להתעניינות ואתה באמת מתעניין בו, אז הוא, הכאב הוא כאילו, הוא כאילו לא כאב, זה משהו לגמרי אחר. אותו דבר עם העצב הזה. כמובן שאם אנחנו שופטים את עצמנו ואנחנו אומרים זה לא בסדר וכולי וכולי, אז זה נהפך לסבל, גם הכאב וגם העצב. עכשיו, מה זה עצב בעצם? לדעתי, אני מנסה פה לאלתר, זה כאב שהוא לא פיזי במהותו, אלא הוא נובע על פי רוב ממערכת יחסים. כמו למשל, אם אתה נמצא בקשר עם מישהו הרבה זמן, והבן אדם הזה אה, אה, סובל, או שהוא אה, אה, הלך לעולמו, או כל דבר בין אלה, בגלל שאתה היית בקשר גדול עמוק איתו, אם קורה לו משהו אתה עצוב. זה בדיוק כמו שכאב זה תוצאה של זה שאנחנו עשויים מבשר ודם, עצב זה משהו שהוא תוצאה בלתי נמנעת של זה שאנחנו ברשת של יחסים. לא, זה גם לאט לאט, רגע, רגע. רגע, אתה יכול גם להכנס למקום, נגיד, אתה יכול למקום, שזה קשור לידון שלך. כן. אז זה גם כן רשת של הקשרים שאנחנו מקיימים. ממי של ימין? אלפיים. אתה מקיים יחסים אסורים עם עצמך. כן, כן, אבל מה שקורה לך בעצם, זה שאתה במשך השנים מטפח איזשהו איש קטן בפנים, שאתה יודע איך הוא צריך להתנהג, או שאתה יודע מה הוא צריך לעשות, ואם הוא לא מתנהג ככה, או שהוא עושה ככה, אז יש לך מריבה איתו. אבל, אבל זו נקודה שאני באמת חושב שאתה אמרת, ש... סתם, בוא נגיד שהתחושה של עצב, נדמה אותה... לכאב. לכאב של פצח בטן. שיניים. שיניים. שיניים. אוקיי. כן. כשאומרים חור בבטן, יש לי חור בבטן, נכון? אני מכיר. כן. פה... יש לי חור בבטן. כבד על הלב, כבד על הלב, כן. וכשיש לך די, אתה מרגיש תחושה של ייאוש, אתה מרגיש שזה מין איזה כובד. שחור, כן, זה ענן שחור צנח עליך. כן, זה כובד עליך. כן. עכשיו, אני חושב שהתחושה עצמה היא... ללא שיפוט היא לא, כי מה זה לא הייתה יכולה להיות קיימת. נכון. התחושה שלי, אני לא יודע. נכון, נכון, לא זאת שיפוט. הטענה, כן. ללא שיפוט היא לא יכולה להיות קיימת, כי... גם בלי שם היא לא הייתה יכולה להיות קיימת. בלי שם הייתה... השם, אחר. השם הוא... אם אתה כבר, כאילו, בן אדם מבוגר עשה, ולא חייב לתת לו את השם המדויק בדיוק, אבל כבר יש לך שם מאחורנית איזה אוסף של שמות שאתה תתאים לזה, כן? אבל... זה סיפור לגמרי אחר, אם יש תחושה ואתה רואה אותה כתחושה ערומה לגמרי, זאת אומרת ממש אתה והתחושה, מאשר כשאתה מתחיל לשפוט אותה או כשאתה נותן לה שם. או שמתחיל אפילו לנסות להבין למה היא. או זה בכלל, כן, שמה מזה לא תצא, כן. כי משם מתחילה הבעיה. כן, כן. ואתה כאילו יכול לבלבל בין ה... בטח, בין הדבר עצמו ובין אתה ואתה מחבר לו.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 כי אתה אומר, היה לי משהו, עשו לי, עשו לי, או שאני הייתי פעם לא בסדר. תסתכל עכשיו. וזה בכלל לא חשוב למה זה קורה, חשוב שזה קורה. תסתכל בדיוק מה קורה, לא למה זה קורה. ואם תראה איך זה קורה, או מה קורה בדיוק, עכשיו, הרגע. עכשיו, יש פה בעיה מאוד חמורה, את אומרת, בעיה. יש פה, אנחנו לא uh, חיים על פי רוב את הדבר עצמו. אנחנו מהר מאוד מכניסים איזושהי מילה בינינו ובינו. זה ממש אינסטינקטיבי. ואז כבר אנחנו מקשים על עצמנו את החיים. אם אנחנו מצליח לראות, אנחנו לא צריכים כאילו להעיף את המילה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מכניסים אותה, ולהבין שאנחנו הכנסנו אותה. ואנחנו הכנסנו אותה בגלל הקונדישנינג שלנו, או בגלל... עודף הידע שיש לנו, או עודף הניסיון שיש לנו, אז אנחנו כבר מסווגים אותה. עכשיו, לכאורה, אם אני מסווג אותה, יותר קל לטפל בה. אבל למעשה, אם אני מסווג אותה, אני כבר קיבעתי אותה, והרבה יותר קשה לטפל בה. אז באמת, ובגלל זה, זאת אומרת, בגלל זה, התרגול של מדיטציה הוא כל כך טוב, כי שם אתה ממש נמצא בסיטואציה, שזה מה שאתה צריך לעשות בעצם, זה התפקיד שלך. <עובדה> ש קשה מאוד להשתחרר מהדברים האלה. כלומר, פרקטי, זה פרקטי, שיש משהו מאוד כואב, כל אחד יסכים איתי שיש משהו מאוד כואב ומאוד מייאש, זה משהו שמאוד מאוד קשה, כי זה כל כך יושב עליך, ברור, כן, אתה לא מצליח לצאת במרכאות ולהתנתק מהדבר עצמו, כן. ולכן, מה אני תמיד אומר? אל תעשה את זה על הדברים האלה. אומרים, את הדברים האלה תקבל, בסדר, אני כעת במצב כזה שיש דברים שאני לא נמצא כעת בסיטואציה שאני יכול להתמודד איתם. אני עוד לא טראזן. אבל יש הרבה דברים אחרים שאני כן יכול להתמודד איתם. תתמודד עימהם. כמו שבית המשפט או היועץ המשפטי החליט להגיש תביעה נגד אורן חזן, כן, לא נגד... חכם על חלשים, תהיה חכם על חלשים, תראה איזה דברים קלים קורים לך ותתרגל עליהם. כן, זה שאתה לא מסוגל כעת לרוץ מרתון, כי החלטת, כי קנית נעלי התעמלות, יצאת החוצה ואמרת, אני עכשיו הולך לרוץ מרתון, זה עוד לא אומר שאתה לא יכול לרוץ 200 מטר. אני לא בטוח שהסליחה של מדיטציה, כן. היא הטכניקה שמשחררת אותך מזה, אולי נתראה לי. היא הטכניקה שעוזרת לך, שאתה יוצר, להרגיש. אתה יוצר את הסיטואציה שבה קל לך ראשית כל לראות, ראשית כל חשוב לראות. אז את אתה... ה... אם כן, אתה רואה אז אתה כבר מגדיר. כן, אני, אני, אני לא חייב להגדיר, אני יכול, אני יכול ל... לא, לא, אני רואה, אני לא חייב להגדיר, אבל על פי רוב בהתחלה בטוח שנים אני עוד אגדיר. אבל גם זה, זה כבר בסדר. כי... יש לנו נגיד, כשאנחנו נמצאים במהומת החיים, כן? אז עולים כל מיני דברים, עולים ויורדים ונכנסים ויוצאים וזה, ואנחנו בכלל לא, לא יכולים לעשות סדר בבלגן. שם, אפילו אם משהו מאוד קטן ומאוד חלש ומאוד עדין, ואנחנו בשקט, יש סיכוי טוב שנראה אותו. אם נראה אותו, אז נראה איך אנחנו נגיד מוסיפים לו את המילה, וזה גם כן בסדר, כך אנחנו בנויים. ואז אנחנו אולי בפעם הבאה נוכל לראות לפני שאנחנו מוסיפים לו את המילה. אבל יש משהו שהוא לא מוסיפה ברור אם, אם אתה בעצם, כן. אפילו לא בגלל שקרה משהו מסוים, זאת אומרת, אתה יושב ופתאום אתה מוחשק, אם אתה לא תחקום את זה, תגדיר את זה, אז כאילו איך תוכל להתמודד עם זה, או, אתה או לא צריך להתמודד לא <מתמודד> עם, <מתמודד> עם זה, אתה צריך לא לראות אותו. אלא... תראה okay, אותו. כן, אפילו אם אתה רואה את זה, אז okay. אתה, אתה כאילו, בטבע שלנו זה לחשוב מאיפה זה בא, למה אני עצוב עכשיו? זה, זה בטבע שלנו. Okay. מה אתה אומר את אומרת בטבע שלנו? זה לא, זה לא באמת בטבע שלנו, אבל לימדו אותנו שככה צריך. נוכל. כן, אוקיי, okay, okay. אז לא תראי. קודם כל אתה מגדיר את זה, ואתה אומר, רגע, אני מרגיש עצוב. כן, okay. ותראי. עכשיו, למה אני מרגיש עצוב? או, oh, אז שאלה, אם את יכולה לראות כשאת שואלת, או שבאופן אינסטינקטיבי את מיד שואלת כי ככה אנחנו בנויים או קונדישן והאם אני יכול לשים את המרווח הקטן הזה בין הדבר ובין התגובה האינסטינקטיבית שלי על הדבר, לא פשוט ושוב בהתחלה אין שום בעיה עם זה שאת תחושי עצב, תחשבי למה אני חשה עצב תיתני לך תשובה או לא תיתני לך תשובה, ואז תחזרי אל זה ותראי שמה שקרה. כי אנחנו לא יכולים ישר בהתחלה להתחיל מהסוף. אנחנו חייבים להתחיל מאיפה שאנחנו נמצאים. לא, בדיוק מאיפה שאנחנו נמצאים. ואם זה, לדעתי, אם זה עצב שהוא כבר לא נורא חזק, נגיד, משהו שקרה לי לפני, אני נזכרתי פתאום במשהו שקרה לי לפני 20 שנה, נגיד. אז בסדר, אני עדיין מטפח את זה קצת בתור מקור לעצב, אבל זה כבר לא משהו שאני לא מסוגל לראות אותו, או שנהיה לי שחור בעיניים או משהו כזה. יש לעצב, אני יודע מה. פעם אה, הייתה לי הזדמנות, אה, לא יודע מה, לאיזשהו... לא, לאיזשהו, <laughs> לאיזשהו ג'וב נהדר ועשיתי שטות ופספסתי אותו איזה טמבל הייתי או פעם מישהו הציע לי לנסוע לשלושה חודשים לחול ואמרתי לא אני עסוק עכשיו איזה טמבל הייתי אם, אם רק הייתי אז זה סוג הדברים שאנחנו יכולים להתמודד איתם וכדאי זאת אומרת, והם עולים גם כן אז אז אז ושוב, לפעמים אנחנו מרגישים, כשאנחנו עושים מדיטציה, שפתאום כל מיני דברים שבכלל לא התאסכנו איתם, פתאום באים ומציגים את עצמנו לפני, לפנינו. אז זה מישהו אמר, כמו שאתה יושב בבית קפה, מסתכל בחלון, ופתאום אתה רואה שכל האנשים אין להם מה לעשות, כאילו כולם זזים, הולכים וזה, והם באים וזה, אבל זה רק בגלל שאתה יושב בשקט. אם אתה לא יושב בשקט, ואתה חלק מהאנשים, אתה לא כך רואה את זה. אז נכון, אנחנו יושבים בשקט, אנחנו כאילו פותחים את עצמנו, ואז כן, החבר'ה מגיעים, מגיעים בכמויות, כן, ואנחנו, כן, ואנחנו יכולים <coughs> לבחור עם מי אנחנו מתעסקים. אם זה איזה בריון כזה קשקשים שהולך ככה, אז תעזוב אותו, בסדר, תבוא, תלך, לא מתעסק איתך. אם זה מישהו בכוחות שלנו, אז בסדר, אז בואו נראה מי אתה... אנחנו רוצים לפתר קודם כל מיני מעט, אבל, אני חושבת שזה לא אפשרי, אבל זה לא, זה בלתי אפשרי, אני חושבת שזה דווקא מסתבר טוב עם המאמר שקבעת, זה חלק מהחלק, לקבל את זה, מה לקבל את זה, שבשביל מצב מסוים, בשלב מסוים, ביום מסוים, בסיטואציה מסוימת, כן, ולהיות מסותר לקבל את זה בלי לשבות, בטח, עצב קל, עצב קל דבר אחד, אני דיברתי בכל דברים יותר קשים, נו, של עצב קשה, נגיד שמישהו פה לא באמת חס וחלילה קשה, ממש אסון, נו, אסון, וזה, בדקה שנייה קשה. יכול להיות עצמי, או דיקאון כבד כתוצאה ממצב מאוד קשה, כן, אבל לא צריך להתמודד איתם, צריך לראות אותם. צריך לקבל לא, לא, אנחנו רוצים להתחיל לסיים, כן, כן, אם חוץ מהטכניקה של ה... לייסם את החשיבה הבודהיסטית, של לראות את זה, יש להם, האם יש עוד דרך שמציעים... כן, יש הרבה דרכים, אם אתם זוכרים, שהרמב״ם מסביר למה האיש הצדיק או דוד המלך יכול להגיד, גם כי אלך בגיא צל מוות לא יראה רע, רע. למה? כי הבן אדם שמואר, יש לו השגחה פרטית. ומה זה אומר השגחה פרטית? זה אומר שני דברים. זה אומר שכיוון שהוא כל הזמן מודע, אז רוב הסיכויים שזה לא יקרה לו, כי הוא מודע. דרך אגב, תדע לך גם, שגם בנושאים האלה, ככל שאתה יותר מודע, ואתה רואה את העצב יותר מוקדם, על פי רוב הוא לא מתחיל full blown, הוא מתחיל ממשהו קטן, אתה נזכר במשהו, ואז... אלא אם היה אירוע דרמטי. לא, בסדר, הוא רואה דרמטי היה, אבל הוא כבר לא עכשיו. לא עכשיו, אין עכשיו, עכשיו זה עכשיו, זה real time. real time, גמרנו, בסדר. אוקיי, זה היה אתמול, בסדר. זה היה אתמול. עכשיו, משהו הזכיר לך את זה, נכון? אתה לא עם זה 24-7, על פי רוב, אחרי שלושה ימים. Okay. אז משהו הזכיר לך את זה, עכשיו זה גם כן, אם תשים מאוד לב, אתה לא נזכר בזה ישר 100%. זה משהו מתחיל, משהו מזכיר לך, אתה, זה עולה בך, אבל אם תשים לב, הרבה פעמים זה לא מתחיל ב-100%. אנחנו, כיוון שאנחנו לא מודעים, יש לו את, את, את הדרך שלו כאילו להגיע לעוצמה של סופה טרופית, אבל הוא לא מתחיל ככה. ואם אתה מצליח לתפוס אותו כשהוא קטן, ושוב, אני אומר, אם אנחנו נתרגל את זה על דברים אחרים, אנחנו נצליח לתרגל את זה גם על זה. ואתה מצליח לראות שהוא מגיע, הוא, הוא מתחיל. אתה מסתכל עליו כשהוא קטן. אז זה טכניקה אחת. ומה שאמרתי קודם, התחלתי עם זה שא', כיוון שאתה מודע, אז זה לא יקרה לך, או שזה יקרה לך בצורה אחרת, והדבר השני, כשזה קורה לך, ואתה נמצא במצב של הבנה גמורה, אז אתה מבין שזה לא כל כך נורא כמו שזה נראה. מה זאת אומרת? למשל, אתה מבחין בין משהו שקורה עכשיו ומשהו שקרה. או אם אתה באמת מבין ואתה באמת מקבל את זה שזה קרה, אז זה קרה. בוא הרי בוא ממה העצב בעצם? ועצם העצב או הסבל הוא מזה שאנחנו חושבים שזה לא היה צריך לקרות. או שזה יכול היה לקרות אחרת. או שזה יכול לקרות למישהו אחר, אבל לא לבן אדם בוא הזה. בוא זה אני יכול להציע אותה אונפרטיבה. כן. אבל העצב הופך מהר מאוד לסדר. אני יכול להציע אותה אונפרטיבה שאני יותר פסיכולוגי. כן. אפשר לשאול איך זה משתלב. כלומר, נגיד, אתה יכול גם באותה מידה, מה שנקרא, מה שהם אומרים, אומרים, לאבד את המפרטנית. כן. לאבד בעין, לא לאבד את כן, כן. ואז לקחת את זה ולחשוב על זה. כן. כן דווקא להיכנס לזה, ולראות ככה מה הנגומים שהיו, ואז בראשית, הגורמים, אז העוצמה של זה נחלשת, ואז אתה רואה שהם קוראים, כלומר, הדרך השנייה, האם זה לא גם מודעות? זה מודעות? לא, לא, לא, לא. הבודהיסטים לא מחזיקים מהשיטה הזאת, לא יעזור. הם לא אומרים שזה לא שיטה נכונה או משהו, הם לא שופטים אותה, אבל זה לא השיטה שלהם. אתה רוצה, בסדר, לך. דרך אגב, אנחנו יודעים שלפחות באופן עקרוני, כפי שזה היה באמת, צריך להיות, אז זה עניין של 10-20 שנה אנליזה, ואז אתה נפטר מזה. לא, לא, אל לא. אל תגיד לא, לי לא, לא, לא, לא, לא, זה הפסיכולוגיה האמיתית. כל היתר, זה, זה, זה, זה כבר כל מיני שיפורים, זה שחלק זה גדול זה... מהם, חלק זה גדול, זה... גדול זה... מהם, זה... מושפע מהבודהיזם, או מהתורות, מהתורות המזרחיות. לא, כל השורט, זה... כל השורטטרם, כל המיבוריסטים מתארים, ו... באיבוריסטים עזוב, זה בכלל לא, זה סיפור לגמרי אחר, זה... זה אתה לא, אתה לא חושב מה זה היה, זה, אתה מטפל <gul> בזה <gul> כאילו, <gul> כן, כל הדברים האלה הם כבר יש בהם, זה כבר לא מה שהיה פעם, זה דרך אגב כבר יונג בעצמו היה מאוד מאוד, הבין מצוין את דתות המזרח והכניס המון אלמנטים לתור חוק, כל העניין הזה של הארכיטיפים וזה, אבל פרויד, כאילו הפסיכואנליזה כמו שצריך, פחות, פחות מ-10 שנים אתה בכלל לא מתחיל לחש לחשוב <gul> אפילו, אתה בכלל לא מתחיל <מח> <מח> אפילו לחשוב שאתה זה, לא לא זה בסדר נה בוא בוא בוא, בוא נטפל בזה כמו שצריך כאילו מהשורש, אז זה, זה גישה אחרת וכמו שאומר דמלו הפסיכולוגים הוא משווה את זה לזה שאתה נמצא בתוך בור שופכין פה עד הסנטר, הפסיכולוגים מנסים שאתה לא לא תיכנס עוד יותר, אבל זה שאתה בתוך הזה בסדר, שם זה בסדר, אנחנו רק נדאג שאתה לא... לא, זה לא נכון. ברור שזה לא נכון. הוא פסיכולוג, ברור שזה לא נכון מבחינה מסוימת, אבל הבודהיסטים באמת חושבים שלהיכנס לתוך העניין ולהתחיל להגיד למה זה קרה, זה בסופו של דבר זה ניסיון להוריד מעצמך את האשם. וכשאני אומר להוריד מעצמך, זה מעצמך עכשיו. אז אתה אומר, זה קרה לי, זה קרה לי אז, ובגלל זה אני מתנהג עכשיו ככה, לא מקובל, כאילו. והם טוענים שזה לא, אתה תמיד תמצא עוד משהו שהיה לא בסדר אצל אבא שלך, אצל אימא שלך, אצל הדודה שלך, אצל המורה שלך, שמצדיק את זה שאתה עכשיו מרגיש ככה וככה. לא, אני לא יכול להגיד, להגיד. שאדם מואר, אין לו, נגיד, מה שהציבורים קוראים, אה, אה, משהו לא, כלומר אתה לא מודע, אין להם את הקטע הלא, ה... נכון. הלא מודע, הם מודעים להכל. אבל כשאתה מודע להכל, אז אתה גם בריא <אז> מבחינה פסיכולוגית. אבל, כי... הטע, אבל הטענה היא שזה נכון אפילו מבחינה אמפירית, אומרת, מה שהם טוענים, שהם לא מכירים כאילו בלא מודע, הם כן מכירים בקרמה, הם כן אומרים שיש לך קונדישנינג, אבל לא שיש איזה אה, שהם, אה, אה, עלילות מהאחורנית שיעלו במקרה שתעשה ככה וככה או שיהיה לך פליטות פה פרוידיאניות או כל הדברים האלה. לא, יש לך דפוסים מסוימים שאתה פועל לפיהם וממש לא חשוב למה הם קרו. ממש לא חשוב, אתה רק צריך לראות כשהם קוראים, זה הכל. אם אתה רואה כשהם קוראים, הם כבר לא שולטים עליך. לתקוף את הקבלה וההכלה של הדברים כמו ברגע שאתה מקבל אותם, אתה גם לא הולך אחורה. ברגע שאתה מקבל אותם... אני מסכים, אני רוצה להכיר עוד משהו קטן שקיבלתי היום. כן, מאותו מאמר? שרי צ'אפי ציבר בדיחה נהדרת לקהל שלו, וכל האנשים יתנו מצבות. שרי חזר לבדיחה, רק, כבר לאותה בדיחה, ורק כמה אנשים... הוא חזר השוב מבדיחה, פעם השלישית. התחילו לצרוקה. הוא רק אדם לך, צחק. אז הוא אמר את השורות הבאות. כשאתה לא יכול לצחוק מאותה בדיחה שוב ושוב, למה אתה בוכה שוב ושוב באותה צרה? יפה. תהנה לכל אגב החיים, החיים יפים. נכון. יפה. יפה מאוד. אבל אני רציתי להגיד משהו בפרידה, יש משהו מאוד מהותי, ובעצם גם לאילן, שאתה, נגיד, לוקח את הסיבורות הרוקי, ומנתח אותה. אתה משתמש בכלים שמרחיקים אותך מהמציאות במילים ובניתוח עכשיו וכשאתה מסתכל בעצב אין שם מילים אתה פשוט אתה בעצב זהו זה לא מילולי ולכן זה כל כך לא נמצא בכלל באופן זה מאוד מתחבר לעצב ולסבל בטח זה המקור כן. ברגע שאני, אני את זה, ואני קיבלתי את המצב כן. שלך, אז אני גם, אז אני, אני... כן. כן. כן. זה כאילו אולי, כן. זה, כן. לא זה נכלל, לא כי זה קבלה, כי זה קבלה אמיתית. זה, זה, זה אין, אין, אין כבר כן. את זה, אני חיה את זה, כן. ואני בא בשמחה, ואני מנסה לצחוק איתה, וכאילו, כן. אין, אין, כבר משהו שמפריד וגורם למועקה, זה, אתה זה אתה מה חוק? יש. פנטסטרית, ובאת כן. ובאתיוט, כן. בגלל המצב שאני נמצא בו אישי. ואתה שואל את עצמך, אם כל התיאוריות האלה לא עוזרות לך בסך הכל להדחיק רגשות של רגשות... כן, כלומר, אני מסתכל על המצב, אוקיי, לא, זה... סבבה, כל טוב, בוא נפתח קדימה. בוא אני אתן לך... התשובה הבודהיסטית היא? שחלק מהסבל שלנו זה זה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לסבול. שאם לא נסבול, אנחנו לא בסדר. אוקיי. Okay. ואם תצליח לראות איזה חלק מה, מה, מהסבל או מהאי נחת היא מזה שאני חושב שזה לא בסדר לא לסבול, אז תוכל לנקות את העסק. הנה, הבת שלי שאלה אותי, אימא, אני רואה שאני הולכת ואני... מקבלת את זה, ואני כל כך שלווה עם זה, אז היא לא בזמן אמרה לי, אמא, תגיד לי, את לא עצובה, שסבתא ככה, זה לא כואב לראות את זה ככה, כאילו זה נראה קצת... בדיוק, בדיוק. צפים, אני אוהב אותם, אני מחווה שאתה כמו שלי, ואני שמחה לראות אותה, וזה מה שיש. מה, אני יכולה לשנות את המצב? כן. זה משהו שבדברים מבחוץ אולי נראים. אה, אבל אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, אבל נועם, נועם, הרי הוא נמצא עכשיו בדאמסלה. נועם היה חבר בקבוצה באשתו נועם, כן, כן, הוא היה בקבוצה, כן. אז הוא, בקיצור הוא, הפגשנו אותו עם בן ועם הארים פה, אבל בקיצור זה לא משנה, הוא סיפר את סיפורו, עכשיו בשיעור, והמורה סיפר, כאילו הוא שאבא שלו נטער לפני שבע שנים, הוא נורא נורא היה קשור לאבא שלו, הוא נורא נורא אהב אותו. הם הגיעו ביחד מטיבט, זאת אומרת, ברגל. הוא סייע בשבילו היום, והוא היה... ממש במצב נורא. ואז, מורה שלו אמר לו, קח את העצב הזה, קח את העבל שלך, וקח על עצמך סבל של אחרים. תקבל עליך סבל של אחרים, תאסוף עליך כאילו סבל של אחרים, וזה יעזור לך בעול הזה של הסבל שלך. סבית, זה בעצב יווה. זה שרח לך במחצי לחמה, לא, לא, קומפשן. זה ייתן לך משהו אחר. לאחרים, לאחרים יותר קל לך לפעמים לקללות קומפשן מאשר לעצמך. אבל ככה אתה מתרגל את זה, כי זה אותו דבר. אני חושב ש... הוא אומר שהוא מודה לאחר שלו. מי שאין לו לעצמו, הוא כמו של האחרים. נכון. כן, כן, אבל זה ידע. אבל אם זה כל כך חזק אצלך או אצלו, שזה ממש אוברוולמי, ואתה זה אחת הדרכים להתמודד עם זה. זאת אומרת הפוך, בואו נתחיל הפוך, נתחיל איכותו לבוא לגמרי. כן, <אז> כן, כן, זה, היה, זה היה השיטה הזאתי. אבל, אחר כך הוא אומר, שהרים פוצ'י אמר לו, שהוא צריך לעשות מדיטציה על זה שה... שה... לעשות קומפשן לאנשים שקרובים לו, ואחרי זה לאנשים שרחוקים לו, ואחרי זה אפילו לאנשים שהוא לא סובל. <אז> ו... ו ואני כתבתי לו שהדבר הראשון שהוא צריך זה קומפיישן לעצמו. אז הוא אמר, נדמה לי שהרינפוצ'ה לא אמר את זה, אבל אני אשאל אותו. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל אני, אני גם חושב, זאת אומרת, יכול להיות, אתה יודע מה, יכול להיות שאם אתה נמצא במצב מאוד מאוד קשה, אז אתה לא יכול להפעיל את זה כלפי עצמך. אולי בגלל זה הרינפוצ'ה אמר לו, אבל על פי הגישה <חינוך חינוך> <חינוך> <חינוך> הסטנדרטית אומרת, ראשית כל תעשה את זה לעצמך. תשמע, אני מדבר, כלומר, תורנית, אני לא מסוג אישית, אני אומר, מי ש... הלך לגמרי ביחד. כן. כן. כן, אבל אני חושבת שכשהוא שנתן את העצה, הוא עצמו בחינוך של מנזר. עכשיו, הוא לא כל כך, העניין של הקומפיישן עצמו נורא עזר לו. כי הוא מחכה תמיד עם צעיר לעשות קומפיישן לאחרים. אז בשבילו זה עזר. לא, לא, לא, אבל... הוא אמר תודה לאבא שלי, שנתן לי את ה... האמירה הסטנדרטית זה... כן, כן. מאה... אבל במקרה הספציפי שלו, זה היה לו... נכון מאוד. כאילו, הדבר הזה. אבל... שוב, בגלל זה, מה שהכי חשוב, מה שהכי חשוב, זה להבין שאם ארימפוצ'ה הוא מורה טוב, הוא מורה טוב, אז הוא מתאים את השיעור בדיוק לבן אדם הספציפי לסיטואציה שלו. אז אי אפשר לקחת את זה כאילו ולהעתיק את זה. וזה חשוב מאוד, כי... אבל, אבל... לא, לא, זה מה ש... אני מסכים מאוד עם הנושא של... בטח, כן. וחוץ מזה, אנחנו תמיד צריכים לזכור שאומנם אולי זה עדיין תיאורטי, אבל הצד השני קומפשן זה וויזדום. וויזדום אומר שאין בעצם החלוקה ביני ובין אחרים, היא חלוקה של המיינד שלנו. כן, אבל אתה יודע שזה... אמרתי לפני זה, אתה לא צריך להגיד. כן. אני אמרתי. זה אני מתכוון. אבל... זה כן. לא, זה לא עוזר ביומיום. כן. <laughs> <laughs> לא, לא, לא, לא, אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך איפה כן זה עוזר ביומיום. וזה... שלמה בכלל בעצם אתה יכול לגלות קומפשן לאחרים? איך זה, למה זה בכלל? כי באיזשהו מקום בפנים אתה כן מרגיש שותף איתם. נכון. אז אתה מרגיש, כרגע אתה מרגיש שזה אני וזה אתה ואנחנו שותפים. אנחנו לא חברה, זה לא שאנחנו בעלי מניות באותה חברה, אלא אנחנו רק בשותפות. אבל אם תסתכל על זה קצת יותר עמוק, אז החלוקה היא חלוקה מלאכותית. אז כמו שיד ימין לא תחשוב הרבה לפני שהיא חובשת את יד שמאל, אם יד שמאל קיבלה קביעה ממים חמים, אותו דבר אתה, עכשיו אתה יודע שאם מישהו בסביבה הקרובה שלך לא מרגיש טוב, או שהוא מעוצבן, או שהוא כועס, או שרע לו, לא יכול להיות לך באמת טוב. זאת אומרת שאתם כן קשורים, והכוונה היא לא שיש לכם, זה לא שאתם תאומים סיאמיים, זאת אומרת שאתם באמת דבוקים פיזית, אבל אתם קשורים, אתם קשורים באיזושהי צורה, אז, אז, וזה החלק כאילו של החוכמה, שהקומפשן באיזשהו מקום נובע ממנו. אלא אם אתה מדבר את זה שהוא סובל מפקוד כזה שהוא רוצה לסבול, לא יכול לעזוב אותו לבית עדיין הוא סובל, SM! עדיין Napoleon. הוא סובל, ]eni. אז אתה כן צריך לגלות כלפיו קומפשן. ואם אתה נהפך להיות כמובן של הסדר, הקומפשן אבל הוא משולם, רגע יש בו מובן מסוים, כי אם הוא יכול לעזור לו, אם אתה לא יכול לעזור לו, אז אתה לא צריך לעזור לו, נכון, אבל כל הזמן צריך לחשוב, אני לא צריך מודאג בזה שאני, כן, אבל אתה כן צריך להיות כל הזמן מודע, זאת אומרת, זה לא שאתה מחליט בסיטואציה מסוימת שמעכשיו והלאה הוא לא צריך קומפשן וזהו, גמרנו. כל פעם מחדש. עכשיו, יכול להיות שברגע הזה הוא באמת נמצא במצב כזה שהוא כולו לא בתוך עצמו והוא לא בכלל פתוח ואתה רק יכול להסתכל עליו וללטף אותו על הראש וזהו, ואין לך מקום לעשות כלום, בסדר. השאלה אם גם בעוד עשר דקות זה יהיה ככה, או שהחלטת, לא, הבן אדם הזה... זה שרוף. <laughs> חשוב מאוד. נכון. <laughs> <laughs> כי זה לא... כן. חבר, שואל. חבר שואל, שאני יכולה להבין שהבן אדם הזה הוא מאוד סובל. כן. כל הזמן, כל הזמן זה לא נעים. כן. ואני יכולה להבין שבן אדם סובל. שהוא לא רע, אלא שהוא לא רע. זה לא אני נמצאת בתוך האש, באופן אישי. זאת אומרת, אני מקבלת ביקורת, ועידה, ונגיד לא יפה, זאת אומרת, אמרתי קורבן, אז אני... בסדר, הבנתי שאני לא מונעת להיות קורבן. הרבה שעמים כן הייתי קורבן. גם עם זה שאני מבינה שזה נובע מסבל גדול, אני בינתיים. לא. את יכולה לשנות איך רק מקבלת את זה. זהו. אבל אם זה נופיעה... רק שנייה, רק שנייה. או שמה מקבלת, או שמה אדם מקבל, לא טוב. נצטרך להתפתח. בסדר, כל האפשרויות פתוחות, אבל זה ברגע שאת רואה מה קורה. רואה, בן אדם הוא סובל, ולכן הוא מתנהג ככה וככה, ואני אחליט מה אני עושה עם זה. לא אמרתי איך. נכון. רגע, שנייה, רגע, רגע. אני רוצה להרחיב את זה למה שהיא שאלה. אבל היא שאלה קודם משהו, והפספתי לא, אותה. לא, לא אני אמרתי אבל שאם היא מקבלת התנהגות כזו, אינגרסיבית או משהו כן. כזה, אז איך, איך כאילו, ה, אתה, אפשר להיות מודעים לזה, ואפשר אפילו להפיד, להיות חמלה, כן. אבל באיזשהו שלב אתה לא יכול כל הזמן לקבל את הריכוזים. לא, כן, כאילו, מה? ראשית כל אתה יכול לעשות את זה תרגול, <laughs> לבדוק, להתבונן איפה, איפה זה עושה לי את זה, איפה זה עושה לי את זה. בסך הכל, העולם גם כן לא תמיד מתייחס אלינו כל כך יפה, אבל אנחנו נחליט מה לעשות עם זה. אז אתה יכול להגיד שאנטידבה שהיה אה, אה, חכם גדול מהמאה השישית או משהו כזה, הוא אומר, המורים הכי טובים שלנו זה האויבים שלנו. למה? כי הם כל הזמן גורמים לנו לטפח את הסבלנות שלנו. או-או-או, בסדר. מה הוא גוזמאליסטי? אז אנחנו יכולים להסתכל על זה ככה, אבל זה כבר באמת, בשביל זה צריך להיות שאנטידבה כאילו, אבל אין לי איזה רצפט באמת מה לעשות, אבל כל הזמן, כל רגע צריך לראות מה קורה, ועד כמה אנחנו, אם באמת נצליח להגיע לזה שאין לנו ציפיות מבן הזוג, וגם להחליט שהאושר שלנו לא ייקבע על ידי בן הזוג, צד ג', ג יקרה, לא בשביל בשביל שני, צד ג, יקרה, ג'. אבל זה יכול להיות מישהו שאתה, נגיד, נקרא איתו יותר בעבודה, בן שלך, אח שלך, שלך כן, לא משנה כן, מה, כן. שזה כן. מישהו שאתה, אתה, אה, בסביבה הקרובה. כן. ואתה הכל אחר חי את זה, אז כאילו, no. מה, אתה לא באמת איזה קדוש מעולה צריך להיות, no. כאילו, אתה לא יכול לראות את זה, אתה יכול להיות מודע לזה, אתה יכול לתרגן לזה, אבל כאילו, כמה. אם יש לך בסביבה, אני למשל באופן אישי, אני בוחרת... פשוט באיזשהו שלב, להרחיק ממני אנשים מהסוג. מאה אחוז, בסדר בשביל, גמור. זה, זה, מלך, זה, אבל, זה, אבל, אבל, יש מקרים שאתה לא ממש... אותו. נגיד אם זה בן אוקיי? נו, כן. שכל הזמן מדבר ככה, כן, הזאת, כן. כן. אז, אפשר, אתה... אז יש לי הודעה בשבילך. א', אפשר, זה לא פשוט, זה יותר קשה מכל היתר, אבל אפשר. אפשר. בואי נגיד ככה, נגיד, חס ושלום, God forbid, מה שאת רוצה, שיהיה לך בן אוטיסט. אז היית מקבלת אותו, נגיד, אני מקווה, ולמרות שהוא יכול פתאום להתפרץ, ויכול להיות פתאום mm -hmm. זה, הוא עושה בושות בחברה והכול, היית אומרת, הבחור הוא מה אפשר לעשות, צריך לקבל אותו. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, תן לאנשים להקל, סבב סבב לפני שאתה קופץ. לא, זה באמת, אורית האסימון, ברגע שאתה נתת את הדוגמה של אותי, ברגע שאתה <ולחתור>. מקבל, תסתכל. כן, שוב עכשיו שוב. בעצם האנשים שסובלים, מבחינה מסוימת, לא נעים להגיד, אבל הם כאילו אוטיסטים, זאת אומרת, <אח> הם אטומים לאחרים, <אח> כי אחרת הם לא היו מתנהגים ככה, הם סובלים, והם מוציאים את זה החוצה, כאילו בלי עכבות, וכן עם עכבות בינינו, אם הוא היה יכול, הוא היה עושה את זה פי אבל... <אח> <אח> אבל, אבל, יש שם איזשהו אלמנט כזה, <אח> מסתכל עליו ככה, כן, <אח> אילן. <אח> אנחנו לא, מדברים, אנחנו לא undo, מדברים, אנחנו לא מדברים על היטלר ואנחנו לא מדברים על סדיסטים ואלימים. ככה, ככה, יש... אתה מתחיל, אתה מעלה, אתה מעלה, אתה מעלה שוב פעם בעיות תיאורטיות. אבל תברחת. אתה מעלה בעיות תיאורטיות. אני יודע שאתה טוען טענות תיאורטיות. אבל יש לזה מסכמה כללית, שאני חושב ש... שחלק מהדברים לראות את המצב כמו שהוא, כן. זה גם לראות את המצב כמו שהוא, שאני בא ואומר, אוקיי, אני שהוא, אני יכול או לא יכול להתמודד עם מסוים, כי אני את המצב כמו שהוא, כן. אני מקבל את זה שאני לא יכול להתמודד, ואני עושה מה ידוע. מאה אחוז. בסדר, גם עדה לי למה, גם, וזה וזה... לילמה, גם, וזה... גם אותו, מה לעשות אם אנחנו יושבים ועושים מדיטציה ויש שם יתושים. הוא אמר רצוי לקום וללכת למקום אחר, לעשות שם מדיטציה, זאת אומרת, אבל, כן, נכון, אבל אני, שוב, אני רוצה להגיד שחלק גדול מהמקרים הם מקרי ביניים, הם לא כאלה, באמת קיצוניים, זה אין כמעט אנשים שכל הזמן עושים את הדברים המרגיזים האלה. אנחנו מחברים בין הדברים, ואז זה נהיה 24-7, אבל זה לא באמת 24-7. בואו נראה כמה מאלה, מהזמנים שהוא עוד לא אמר כלום, אנחנו כבר יודעים שהוא אומר את זה, ואחרי שהוא אמר, אנחנו שוב פעם חושבים על זה, ואנחנו, עד כמה אנחנו מוסיפים לכל הדברים האלה. ו... ו ושוב, זה רק עניין של מודעות של באמת של 24-7, זאת אומרת, האם שזה נגמר, אני גם גמרתי, או שאני עוד מגלגל את זה, ואני עוד זוכר את זה, ובכלל, לפני שבוע זה בכלל הגיע לזה, אז אני שוב פעם חושב על זה, ושוב פעם חוזר על זה. עכשיו שוב, אני לא אומר שאנחנו נחליט לעשות ככה, ומחר בבוקר נעשה את זה, אבל בואו נראה, למשל, כמה באמת, מ... מ... מ... מ... מי... מ... נגיד, מישהו בעבודה, שאנחנו נמצאים איתו שמונה שעות, כמה נטו הוא באמת מעצבן אותנו. באמת. אז בסדר, אז אנחנו יושבים איתו בישיבה, ובישיבה הוא שלוש פעמים אמר דברים שהרתיחו אותנו. כל דבר, ארבע דקות, כי הוא לא יודע להפסיק. אבל זהו, אז זה 12 דקות במשך שמונה שעות שהוא הרגיז אותנו. זה מספיק שיסחוב את זה לא רק יום, אלא שבוע עד הישיבה הבאה. כן, העניין הוא, <coughs> כי ביום יום ספקה, שכבר קטן לאנשים לעשות לדבר, וכאילו זה סוג של, גם אם אתה בא עם ואתה לא אופן, ואתה עוד אופן, ואתה עוד אופן, ואתה עוד אופן את הסיפור הזה. בסופו של דבר, האנשים האלה מנצלים את המצב הזה כדי לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם. אז תראי, זה, ראשית זה, כל... זה, זה מה שקורה ביום-יום. אבל זה... ראשית כל, אין שום סיבה לא לתת להם סטירה, או מילולית, או פיזית. זה, כל... לא אומר, זה לא אומר שאת לא צריכה להגיד להם מה דעתך. ממש לא אמרתי. זה בכלל לא קשור. אם את חושבת, בעיקר אם את חושבת שזה לטובתם, <laughs> אבל גם אם את חושבת שזה לטובתך, את יכולה בהחלט, give them a peace of your mind, אם זה לא נעשה מתוך כעס. לא, לא, לא, לא, כי יש הזדמנויות. למה אתה יכול לעשות את זה כי אתה, היה מרגיש שעשו בני רגב השבוע. היא עלתה לדבר באיזשהו כנס לקראת יום הקורבאס, וכדרכה התחילה נגד הסרט פוקסטרונס. פוקסטרונס. וזה, וליאור אשכנזי, אתה... מתנשא עליי. אתה מתנשא עליי, אתה הופך להיות? my <laughs> ואז היא עוד יותר נלכת להעמידה אותה. כי הדנים יחליטו על זה לפני כן. אז אם מישהו מאוד מעצבן... כבר דיברו על זה, וכמה פעמים שזה קרה, אמרו, הדברים... והיא הייתה משתוקה בסוף. הרגישה לא נוחה. וגם זה עזר? ברור. הרי מה עם צבא? שהתגובה זה על זה, ואז... זהו. וככה יצא השיקלות. אז זה גם כן שיטה, ויש גם שיטה, זאת אומרת, פשוט להגיד מה ש... כמו שמלמדים את הילדים בגן, להגיד, זה לא... זה עושה לי לא נעים. אז בסדר, זה נשמע ילדותי, אבל אפשר להגיד את זה במילים קצת יותר מבוגרות, כן? להגיד לבן אדם, כאילו... מה שאתה עושה, גורם לי לרצות להיות בחדר אחר. זה הורג. לא, זה מזכיר לי שלפני כמה שנים... מה? אם זה בוס. בסדר, יש גם שיטות לבוסים. אני מרימת את הטלפון במשרד ומתקשר על איזה דייר שהיו לו כמה בעיות בטבע. וזה לא פעם ראשונה שהוא התעשר, כל כך במשרד, מדברים עליו נוזיק וכל מיני דברים. הוא התעשר. גם אני יכולה לצעוק. את מבסוטה. זה אני, עכשיו אני אמרתי את זה לא באמת כי התרגעתי. או, מצוין, בדיוק. אז זה... והוא, בדיוק, עכשיו זה בדיוק הסוג של הכעס במרכאות, שבהחלט מותר להפעיל. אבל אם עשית את זה מתוך... מודעות שע, מלאה. שעשוע אפילו, <גיע> כן, כן, משהו... אז זה משהו לגמרי אחר. <אח> אז גם, <אח> כי, <אח> <ככ> <אח> <ש> <אח> כי כשאנחנו כועסים, אנחנו גם מאבדים את השליטה על העניינים וזה. אם אנחנו עושים את עצמנו כועסים, ומפגינים כעס, זה בסדר גמור, כי הרבה פעמים זה מה שהבן אדם ההוא צריך, או אפשר להגיד במרכאות, זה מה שמגיע לו, שזה בסדר גמור. כי בסך הכל אנחנו נמצאים בתוך חברה, ויש <אח> משחקים, יש כללים מסוימים, ויכול להיות בהחלט שאם אתה נותן את הלחי השנייה, אז הוא מחפש את הלחי השלישית. <אז> אני לא אומר שאתה צריך לתת את הלחי השנייה, אבל אם אתה עונה, תשתדל, לא תמיד אתה יכול לענות באמת מתוך, <coughs> מתוך שקט. וזה לא סיבה שמישהו יעשה לך, שמישהו ייקח לך, שמישהו ישפיל אותך, שמישהו זה, ולא בגלל ש... לך באמת אכפת, אלא בגלל שאתה רוצה שהסיטואציה תישאר תחת שליטה, ובסך הכל אתה גם יכול להגיד שזה מתוך קומפיישן אליו. כי אם זה מה שהוא מבין, אז ככה צריך להתנהג אליו, לא, ברצינות. עכשיו, כולנו, גם שאנחנו חכמים ונבונים ויודעים את התורה, אנחנו זוכרים שגם אנחנו היינו כאלה. אז אנחנו יכולים להיזכר בימים הטובים. ולגייס את, ה, את הידע הקודם שלנו בשביל כל מיני דברים כאלה. בהחלט, לא אמרתי שאנחנו חייבים להיות, אה, אה, להפגין איפוק ו, וזה, זה כמו שאתם זוכרים ש, שדורון אמר, מה הם רוצים? אני מתאפק, ואז הם אומרים שאני מתנשא. Yeah. כן, כן, כי בהחלט, עכשיו, שוב, זה לא רצפת, אבל לפעמים לה, לעשות את עצמך, או, או, או, או באמת, אם זה באמת לא, לא נוגע לך, להראות את זה, זה לא תמיד הטקטיקה הנכונה. אבל שוב, זה הכל טקטיקות, והכי חשוב זה לנסות לראות את הסיטואציה מהצד. אם אנחנו רואים את הסיטואציה מהצד, אנחנו יכולים לבחור באיזה טקטיקה להשתמש. אם אנחנו נגררים פנימה ונכנסים פנימה, אז יש אנשים שמפגינים או באמת נכנסים לאדישות בגלל שזה המגננה שלהם, אני לא אשים לב למה שהוא אומר, אני אתנתק מזה, שהוא יגיד מה שהוא רוצה וזה, אני קיר אבן. זה גם כן אותו דבר, זה זה טקטיקה שלא נמצאת בתוך הסיטואציה. מצד שני, להיכנס פנימה ולהתחמם וזה, זה גם כן לא. אז שוב, מה שאני אומר, הכל טוב ויפה, להתחיל עם מקרים קלים רצוי, זאת אומרת, אפילו עם בן אדם שהוא הבן אדם ההוא שיודע להגיע למקרים קיצוניים, יש לו גם סיטואציות שהוא אה, אה, אה, סתם ככה בקטנה נותן לך כאילו מתחת לזה, תתחיל שמה, תתחיל שמה, יכול להיות שהוא אה, אה, אה, כבר תפס איזשהו משהו ש, שמנגן עליך <אז והוא <אז משתמש או... איתו, אבל כשהוא מנגן עליך בקטנה, אז אולי תחזיר לו בקטנה, ואז אתה עדיין בשליטה. זאת אומרת, ושוב, אם אנחנו מסתכלים על כל זה, זה לא יפה להגיד שאנחנו מסתכלים על זה בתור משחק, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בתור תרגול, בעצם כל החיים זה תרגול אחד גדול. <laughs> לפעמים, לפעמים זה, זה, זה, זה תרגול באושר, ולפעמים זה תרגול בסבל. אבל כל דבר יכול לשמש לנו בתור אה, מקפצה לזה. עכשיו אני חוזר טיפה לנושא שפעם דיברנו עליו, והוא הכוונה, אתם זוכרים? ואם הכוונה נמצאת אצלך כל הזמן, שמה, ברקע, היא תמיד תהיה מוכנה לעלות ולהסביר לך ולהגיד לך מה הדבר הנכון לעשות. אבל בשביל זה אנחנו צריכים שכל הזמן תהיה לנו כוונה ו-dedication, זאת אומרת, ויותר קל באמת להחזיק את הכוונה כששום דבר לא קורה. זאת אומרת, כשאני סתם הולך ברחוב, או כשאני נוסע באוטו, ואף אחד לא חותך אותי בשום דבר, אז אני צריך לטפח את הכוונה. כי אם אני אטפח אותה ככה, אז כשאני אצטרך אותה, תהיה. אני לא יכול לצפות, שהיא תהיה שמה מוכנה כשאני כבר בתוך איזשהו, איזושהי סיטואציה. אז למשל, אם הנושא הזה של עצב, לדוגמה, אם אני אתפח כל הזמן את הכוונה, כשיגיע העצב היא תהיה כבר שמה והיא תהיה מוכנה. אני לא יכול לס לסמוך עליה שהיא פתאום תקפוץ כשאני אצטרך אותה, היא לא תהיה שמה. כי אז אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא אמוציונלית, קשה לנו, לגייס את הכוונה, היא תהיה שם אם אנחנו כל הזמן נטפח אותה, נטפח אותה סתם, כשנלך סתם ברחוב, אנחנו צריכים כל הזמן להיות במודעות, צריכים, רצוי, כל הזמן להיות במודעות, כל הזמן לראות מה קורה אצלנו, מה קורה בחוץ, וכמו שאמרו בצופים, יהיה נכון, <laughs> כל, כל הזמן להיות עם, עם, עם יד על הדופק, ודווקא כשלא קורה כלום, דווקא נגיד בסיטואציה שהיא יחסית סיטואציה שקטה ושלווה, כמו נגיד עכשיו, עכשיו אנחנו יושבים ומדברים ומשוחחים ומסתכלים בטלפון וכותבים אס.אם.אסים וכל מיני דברים כאלה, אני מתנצלת, יש לי ספק במיוחד והכל בסדר, הכל על הכיפאק וזה, ועכשיו, ועוד יותר זה בזמן מדיטציה, כן? עכשיו זה הזמן לטפח את הכוונה, כי אין לנו בעצם, עכשיו אנחנו מסוגלים להסתכל על המצב כמו שהוא ולראות שכרגע בעצם שום דבר לא מפריע לנו. עכשיו, בשנייה הזאתי, ברגע הזה, אם אנחנו מתבוננים היטב, אם יש משהו שמפריע לנו זה רק משהו שקרה או משהו שיקרה. כן, כן, כן. אבל הבת שלי באוסטרליה קרה לה עכשיו נורא, אני חושב שהיא הייתה מוכנה להתחלף איתה, בדיוק, אז כן, ושוב, זה בתור מישהו שהיה הרבה בהודו, כאילו, אפשר ליהנות מזה, זה לא פשוט, אבל צריך להבין שזה המצב, אם אני מבין שזה המצב, אז אני לא סובל ממנו, זה לא אומר שאני נהנה ממנו, אבל אז זה כל הנושא של כוונה שחזרתי אליו, אני אחזור אליו עוד, והכי הרבה כאילו לתרגל את זה במדיטציה. אני יכולה להגיד משהו על מה לגייס את הניסיון חיים שלנו, את זה שאנחנו בעצמנו היינו כאלה, בקבוצה בנערי יש אישה נורא נחמדה, והיא ממש, התנגדות נורא חזקה לכל מה שאנחנו לומדים, ובאיזשהו שלב היא אמרה, זה זיוף, זה אמירה מזויפת, דברים קרקשים. וכשהיא אמרה את זה, ליבי יצא אליה, כי זכרתי את עצמי, אמרתי כל מיני דברים. לא יודעת אמרתי את זה, אבל אמרתי לו דברים מאוד קשים, שהיה מספר לי כאילו, על למד. כאילו, מה שהתנסיתי, ואמר, זה נראה לי שטויות. וזה, בזה, לא יכולתי להיעלם ממנו, להפך, כאילו אמרתי, אוי, הלוואי היא תגיע בסוף גם למעשני, כי אני יצאתי מאותו מקום שהיא יצאתה. לא, זה גם, היא אמרה את זה כי אכפת לה, זאת אומרת, זה כבר טוב, יש כאלה ש... היא הייתה תוסכלת, שהיא כי האחרים בקבוצה יותר ככה, ועד, אז הייתה פשוט... זה גם מה שעולה כאן, זה מה שאתה אומר, הקטע שלנו, מה כאילו, שאתה אומר, סטלפונים מסוימים, כמו שהם מצפים, כן, זה מרחיק, או אתה... יש בזה משהו מנותק, ברור שזה ישנו, וכן, ואם אתה שומע את זה כאילו, פעם ראשונה, זה נשמע כן, אנחנו רוצים לך שב-20 אני צריך לצאת. שב-20 אני צריך לצאת. ב-9 כן. אוקיי. ודבר שני, מה קורה אם יש קונפליקט בין קונפליקטשן לאחר, לבין קונפליקטשן להצלחה? לא יכול להיות. לא יכול להיות. למה? כי יכול להיות, תן דוגמה. אוקיי. לדוגמה, אתה רואה לעצמך. כן. שקשה ש... לה. לך להיות במצב הזה, okay. נגיד אני רואה, קשה לי להיות בבית okay. okay. עכשיו אני יודע מצד שני שאני רואה את המצב שלה ואני okay. גם מרגיש compassion כלפיה, okay. okay. ונגיד שאני יודע שהיא צריכה, שאם הייתי יכול להעניק לה נגיד צורת לב ואהבה זה עושה לה סבבה, אני חושב את זה. מצד שני, אם אני אעשה את זה, לעצמי... אבל אתה שוב, אתה מנסה להחליט. לא, בסדר, אני הבנתי, אני חושב, כן. מה? לא, הבנתי משהו, כן, לא בטח שמשנה, יותר חשוב מהקשקושים שלי. לא, לא, זה לא... כאילו ניסיתי להגיד שה... כאילו שהקומפיישן שלי עצמי, נגיד לחפש חום, נגיד בחוץ, כן, יש לו לא גם משקל, אבל מצד שני, אני חושב על זה בפועל, גם לחפש חום בחוץ זה תלות. בטח, זה נכון, איזשהו... נכון, אה, נכון. זה... זה... אתה מתנה אתו שלך ב... בהסכמה יכון. של אחרים. נכון. נכון? אבל אני, אני אומר שני דברים, א', מה שאמרת עכשיו, בטוח שזה נכון, ואם זה יהיה נר לרגליך, אז אתה תגיע רחוק מאוד. אתה תבין. לא, אבל, אני מעדיף לכם את הזכות זה בסדר. זה עדיין לא... אבל, אבל זה, לא אומר, זה אומר שאתה מתנה את אושרך במישהו אחר. נכון. אז אם אתה מבין שזה באמת זה, אז אתה אה, אה, גורם לעצמך סבל. נכון. זה מתכון לסבל. לגמרי. אז אם יש לך מצד אחד מתכון לסבל, מצד שני, מצד, מה? הוא רוצה לא, לא, לא, בראש קר, אתה לפעמים יכול להחליט, אם אתה נגיד במקום לחיות ככה, אתה רוצה לתקופה לחיות קצת יותר ככה. בסדר, בסדר גמור, מאה אחוז, אבל אתה יודע את זה. כן, לגמרי. אז אין בעיה. יש בעיה. למה יש בעיה? אין בעיה. אם אין בעיה, אז... אין בעיה. עכשיו, עכשיו. מה שחשוב בעצם, רצוי מאוד, זה לא להכליל, כאילו, ולא לקבל החלטות שהן כאילו אה, אה, אה, ארוכות טווח. למה? בואו נגיד ככה, בכל רגע ורגע, אתה צריך בעצם לקבל החלטה מחדש. אבל ההחלטה הזאת, היא לא מכתיבה מה שיהיה מחר. והיא לא מכתיבה מה שיהיה עוד רבע שעה. אז הדברים מסתבכים, כשאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לטפח מדיניות, או כמו שאומרים הבודהיסטים, כשאנחנו צריכים לטפח אופי. מי אני, מה אני, איך אני ניגש לבעיה הזאתי, מה האסטרטגיה שאיתה אני אפתור את הבעיה. לא צריך אסטרטגיה, צריך כל רגע להסתכל מחדש. עכשיו, זה <אז> גם אסטרטגיה. זה אסטרטגיה שהיא אנטי אסטרטגיה. עכשיו, זה אומר למשל, סתם לדוגמה, שאם אתה כבר נמצא בבית, אתה כבר נמצא בבית, אז תעשה כאילו את האופטימום של זה שאתה נמצא בבית. זה לא סיבה בעוד רבע שעה לא ללכת מהבית. זה כן סיבה כשאתה בבית, להיות בבית. עכשיו, זה לדעתי הגישה ש... בואו נגיד, היא עושה מינימיזציה לבעיה. כי היא הופכת את הבעיה לשאלה נקודתית שאתה חייב, אם תרצה או לא תרצה אתה מוצא לה פתרון. אבל זה לא הפתרון, זה לא הפתרון הסופי לבעיית היהודים, <laughs> לא הפתרון הסופי לבעיית הסבל, אלא זה כל פעם מחדש. וכל פעם מחדש אתה רואה מה, מה הסיטואציה כרגע. ושוב, נגיד שאתה נמצא באיזושהי סיטואציה, במצב וזה, שכבר באמת אתה לא יכול, ואתה מרגיש שאתה צריך לצאת החוצה, אז אין בעיה, תצא החוצה. זה לא שאתה יוצא החוצה וזהו, לא. זה לא החלטה כזאת הרת אה, גורל. אם אתה לא מסתכל... זה לא להגיד כאילו כל פעם שאני מרגיש ככה, אני יוצא החוצה. כן. עכשיו אני מרגיש ככה, אני יוצא החוצה? בדיוק. עכשיו. כן, מחר, כן, זה מחר זה יכול זה להיות זה שזה יהיה אחרת, זה. כן, כן. ברור שמבחינה מסוימת, גם, גם הפתרון החיצוני, <laughs> יכול להיות שזה לא יצא חן בעיניו. זה שאתה, לא, שאתה לא עושה דברים שהם קשורים לקומיטמנט, זאת אומרת. אבל שוב, זה תמיד בעיה של הצד השני. זה לא בעיה שלך. לא, ככה כן, זה נכון. כן. אני רוצה לשאול את זכות הקטן שישבתי בספסל בבינה וישבתי עם מישהי סתם תחתה, לא משהו. מה? כן. היא סיפרה לי שהיא רוצה לקרוא פליאה. כן. אז שאלתי כבר חמש שאלות, בקוראים באחד. יש לה שלושה ילדים, ניצו הפעם שנייה. שתי פליאות. ויש לה, וגם בעלה יש ילדים, יש לה איזה חמישה זעותים. כן. כן. ו... כן, צריך להגיד, אני רוצה להגיד, למה נפר קר מהיום שאתה אומר, הוא כן. יש לי הכסף. לא. אין, אסור לי בשביל... כן, כן. כן, כן, כן, יש כאלה, כן. עכשיו, חשבתי קצת, אמרתי גם שהיא פסיכית. כן. לא, אמרה לי עוד תטה, הרבה מה שהיא צריכה, כמובן. כן, חברה ראשונה. אבל אני לא הראשון. ואז אמרה לי דיבור מאוד עקיוני, אפשר להסתדר עם אחת. כן. אני בבתי כליה... יכולה להציג בן אדם. יכולה להציג בן אדם ומעניקה לו כתבים. כן. וזה דבר נכון מעשה טוב. אז אני שואל גם כן, בודהיסטית, כלומר... כן. למה שלא כולם תרום כליה, רשתית אחת, ראשון אחד, אפשר להיות עם מים אחת, ברוכי כתוב, שני, אין שום בעיה, אז תדעו סבבה. כן. אפשר לתרום כליה. שוב, למה? כי מנסה לבנות פה אסטרטגיה. הבה כולנו נתרום כליה. קומפשן. קומפשן, כל אחד ייתן את הקומפשן בצורה שלו. אתה מנסה תמיד לעשות את זה לפתרון של קאנט, כאילו, העיקרון האוניברסלי. מה יצא מזה? כולנו נעביר כליה אחת, שני לאף אחד לא יהיה כליה אחת שלו. אז כאילו צרכים שלו, צרכים שלו. יש בשיאים. אפשר גם. לא, לא, לא, אני בכוונה לא רוצה לתת לך תשובה, אבל אם אתה... מרגיש כאילו שזה יכולה להיות התרומה שלך לאנושות, דרך אגב, היא עושה דבר יותר גדול מעבר לזה, כי היא מספרת את זה לכולם, ויכול להיות שמתוך החמישים אנשים שהיא מדברת איתם, יהיה פתאום מישהו שגם כן זה ימצא חן בעיניו. אז זה אולי ה עוד יותר גדול, מה שעצם זה שהיא נותנת כליה. אבל אתה אומר ככה, או שזה אם, שמה שלט, פה הגענו הדם הכי צנוע, אוקיי? Okay? בסדר, אתה יודע מה, בסדר. בסדר. <laughs> אבל אם היא סיפרה לך שהיא נותנת כליה, ואתה בא לשאול, האם מבחינת הבודהיזם זה נכון, והאם זה לא אומר שכולנו צריכים לתת כליה, פה אתה עובר בדיוק את העבירה של ההכללה, שהיא לא במקום. ובגלל זה אני לא עונה לך. אני לא מנסה להתחמק מזה, אלא אני מנסה לה, להשתמש בזה בתור בליסטראה uh, uh, uh. שתפסיק את החשיבה שלך שכל דבר צריך להכליל או שצריך לבנות אסטרטגיות או שצריך או אתה שואל אותי כאילו מה דעתו של הבודהיזם לגבי תרומת כליה אז דעתו של הבודהיזם היא שכל דעה גורמת לסבל זה לא אומר שלא צריך לתרום כליה זה כן אומר שהדעה שצריך לתרום כליה היא יכולה לגרום לך לסבל ואם בגלל זה אתה הולך ואומר אני לא בסדר כי אני לא תורם כליה אז זה בסדר גרמת לעצמך סבל ולא עזרת לאף אחד גם לא זרמת כליה, גם סבלת, וגם סבלת, וגם אתה מנסה לגרום לנו לסבול, כי גם אנחנו לא תורמים כליה, בדיוק, בדיוק, ביניים זה כרטיס אדי. מה? הייתי סבבה. כן, כן. שגיננו המתקדם, פחות ופחות דברים אפשר יהיה לקחת בסוף. עדיין, עדיין קרניות, קרניות אפשר כנראה לקחת. אבל בגיננו יש דברים טובים. מספיק. בן אדם אחד בעין אחת זה מספיק. אז אני רואה שמרוב שאלות לא השפקנו את החומר, אבל טוב מאוד. מה? כן. שיר חומר. מה השאלה? עוד ארבע דקות. עוד ארבע דקות. אז euh, מישהו רוצה לשיר שיר או מה? אני יכול להקריא שיר שמרף. כן. של נקרא הבית הבוער. שם את זה ברכה. אה, איך ברכה. הוא משחק בזמן עכשיו. אה, בחייך, שום סיכוי. לא, הלחינו את זה, לדעתי. אולי זה לא נקרא אני לא יכול להשתמש כי זה שלי מקליט. הוא מחכה לשיר. טוב, טוב. אני יכול להגיד לכם שאני יכול לספר גם מה עבר השיר שהוא למשל הבית הבוער הזה של אגודה שהוא ראה כאילו בית בוער ואנשים יושבים הוא אומר אנשים יקרים, צאו החוצה אז הם אומרים לו רגע, שנייה אחת, רגע בחוץ, מה בחוץ? קר? חם? מזג האוויר? אולי קשה בחוץ? אולי קל? בקיצור, מתחילים לשאול אותו כל השאלות ונצרפו איך לקחת את זה? לכיוון של סוציאליזם וקומוניזם? אה, אל תעשה סוג, אל תעשה מה השנה צריך קומוניזם או סוציאליזם? מה ההפך? הבית מה אתה שואל? כן טוב? זה טוב? למה זה טוב? כן. אצל בודה, יש גם את המשל הזה, זאת אומרת, שאתה צריך בעצם, מה שאתה צריך לתרגל כאילו שהזקן שלך עכשיו עולה באש, זאת אומרת, אבל המשל הידוע שלו זה הלחץ, זה שפגע לו חץ מורעל בלב, בא אליו מישהו ושאל אותו אם יש אלוהים, אז הוא לא ענה, אז הוא אמר לו אז אני מבין שאין אלוהים, הוא גם לא ענה, הוא שאל אותו יש חיים אחרי המוות, אז הוא לא ענה, אז הוא אמר אני מבין שאין חיים אחרי המוות, אז הוא גם לא ענה, וכל מיני שאלות כאלה ואז הוא אמר לו, אז על מה אתה, אתה לא יודע כאילו את כל הדברים האלה החשובים, אז הוא אמר, זה כמו מישהו שפגע לו חץ מורעל בגוף, ובא אליו הרופא הקרבי, ורצה למשוך לו את החץ, והוא אומר לו, לא, אתה לא כל כך מהר תוציא לי את החץ, קודם אני צריך לדעת בדיוק ממה עשוי הקנה, והנוצות של החץ מאיזה חיה, אה, אה, חיה ציפור הם היו, והמימה מורכב בדיוק הרעל שנמצא על החץ, ואומר לו הרופא, עד שאני אסביר לך את כל זה, אתה תמות, תן לי להוציא לך את החץ. ובודה אומר, הרי מה אני מלמד? רק שני דברים, מה זה סבל ואיך להיפטר מסבל. כל יתר הדברים שאתה מדבר עליהם, אם יש אלוהים או אין אלוהים, כל הדברים האלה הם ממש לא רלוונטיים לסבל. אז... יש לך... כן.